Ky është klubi letrare Skënderjonës, i cili drejtohet nga Egla Xhamali. Në këtë takim ju do të dëgjoni diskutimin e plotë të profesor Agron Tufës mbi librin e tij, Merkuna e Jezes. Merkuna, ku është e dhënë qartë prandaj që e kanë lexuar librin, ajo është një uh, hyjni pagani, bëhet fjalë për shtresa ë parafeve monoteiste, para feve, pra para parakristianet, paleokristianet, si të themi, edhe, koha ku kanë qenë në hynit që kanë pasë kultin e vetë. Në këtë rast, ty paganism është relativist i shtërir, sa në pakujtes, pra në uh, kujtesën që së në bahër përmend, ashtë a që edhe në përdiqëmërin tonë ajo e jep uh, efektin. Tu është dëmë edhe për një referencë reale, që i vërdet është reale, është që ka qenë një kult që respektohej nga gratë, në rastin konkret të pshatrave rëskorabit në ratin e dibërës, prave të trevin e dibërës. Ka qenë, dërri vëndë, do shtë nga më qeni fundit prej brezëve të fundit, që kam kam kam të fiksuar mirë në kujtes, kër natën e mërkur, që i binte e martan mërëmje, kështë quhet, me njerë, graria pushonin së në punët e dorës, punët me thurje, me flokë, me larje, me gjëra, pra punët tipike, pra që të cilë të mërshin, kanë qenë të të tërruar të mërën gratë, dhe kjo ishte respektohej si një tabu, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pando një pse ose ndoshta Me njëherë preras ndërpritë të shinve primët Dhe thue që ata që nuk bindën I ndëshkon I ndëshkon nata i mërkur Kjo Nuk, ka, nuk është kretër asësi Ndikur kur isha studenti Institutit Gorki Që edhe një dëtyr Kursi Ose me te për e kërkova vetë Po gjitha belar në rrugës me te Sepse më dujë të rekonstruktoj një, një shtrat të miteve uh, i lire. Pra, lënda ishte për mitologi. Ajo zysha që mjebë të profesor Esha pa të marrë një punim timin, uh, që quaj nektari dhe ambrozi, në letërsin e vjetër greke, në letërsin antike. Dhe unë që është marrë vashtemisht duke litëzuar uh, tragedianët dhe Homerin, në mënyrë se çfarë si ushqyeshë zotat hyjte Olimpit ë dhe duke i ndar këto duke klasifikuar rreth shtylla, hajet e pije të këtyre zotave ë cilë dhe efektin që do të mos i japin këto pije fillova fillova të ashtrij atë përkimin me botën e narkotikeve sotëm dhe më përderisa efekti i tyre ishte paka shumë i till që jepte uh, shkollme energjisë jo zakorthshme, ë uh, çfarë është ambros, çfarë është pije, uh, nuk bëhej ajpra për atë për uh, produkt pish që përdorin të vdeqshmit. Në këtë rast ë uh, krijova një një një ide, ë uh, fantazia ose imagjinata bënte vetën atë kohë Por gjitha pëllot fakti që në bështetën këtë ide dhe kështu mudha dhe tyra tjetër për të bëhë një panteon, të themi, të përendive, i lire, personash, nësigurisht erdha në, në Shqipëria të herë, dhe shkova të falëm në një më thojza, pishtë pasigurët, bashtë të uh, i famshmi mojkom zeqo isha, isha armatës me një fjallor mitologjik vëtuar digun nga 1996-a, por pas t'je Lëtzovo u shgënjeva shumë, nuk me më nuk më bështë e mendje. Nuk me më bështë e mendje dhe në, në shkencë, nuk e cëtë me ndoshta, pa referenca, pa ashtu. Kështë që kërpovë dhe të Instituti Kulturës Populore të apovë një antropologë, të kam shumë Mark Tirtja. Pas imë të gjojë e i mirë dhe u u pikpë ti gjithë atoyre figurave që i propozova u. Ose djali jaf të tash shikosh, shikon se uh, ekziston një libër uh, sado qoftë uh, Zeja është një njëosit i mirë i uh, antikitetit i, i miteve. Edhe ta shikosh atë morë. Uh, Agrond. Sot uh, ja në uthinjën, siç më shëh, thonë jam një burr i thinjur komplet. Dhe dhe nuk arritëm do të vërdetojmë qoftë edhe një frasë dhe një fjali i lire, që të themi me gojnë plotë. Kjo fjali është e gjusë i lire, po sigurisht në kanë betë emra vendësht, qytetësht, të ponimësht, e eti tjetërë, por një, një fjali se kemi. A që me te për perendi që ta përshkryem ka qëllësishtë, të akshtu është punë e në shkenstarëve që po thinjemi dhe se gjemë do të që si një poet duke bërë dorë nga libri i moj komit, ju ta bëni vetë fjalorin mitologjik brenda natës. Kështu që unë uh, ë si thua shmang nga nga kjo lloj detyre, sepse nuk kisha vërtet në, nëse gjëja uh, fjala vjen perendi Thana, Diana, ose temi znatë çto izovavote orët plot gjëra që janë efekte leksimësh ku po këto vijnë përmes folklorit apo jo. ë uh, einti apo me davori ç çaloj hynish. ë uh, saşkë është punë që s'bëhet dhe ju më dini që shkenca e ndan ë uh, edhe dyshimin në disa momente në ndyshimin. Për më tepër, nëse do ti do uh, të flasësh, do të flasësh iosesti ta merr ty mendje. Uh, në atë kohë un un uh, u um, uh, mora me mitet e matriarkatit, është i fjalori uh, mitologjik i gjithë popullëve të botës. Dhe fillova të ndjek një linjë si si përmes një harte me ato dhe nga sanskritët e persianët, uh, gjithkund kulturat e lashta, të Egjiptit apo të edhe edhe të, të, të Ballkanit ndiejhet gjithmonë një një kult i fort i lashtë i linjës matriarkatit. Ëh uh, dhe bëri shumë përshtypje asakohe një prall ku personazhi ndëror është nën e mizave. Sigurisht mit marginal i kozmosit të krijimit, i botëkrijimit, ëh uh, me, me me me funksione, si më thënë, ëh uh, higjienike, pastrimi, kanalizimi, motë. Dhe, uh, dhe ë felova to kësaj versionit si dilni sipas Hiroshit, që mos e bëj shumë të gjatë këtë histori, ë uh, filloj të të shoh në kulturat ballkanike kultin e fortë të grave. Dhe shoh që uh, ë te slavët që kemi më më afër, më, më aktem kemi kemi pas të bëjmë me historia shpesh herë bugramdhënia të mira ë uh, shfaqen panteonin e perëndive të tyre kishin vetëm një perëndi femër, dha ishte më njëherë e dytë pas uh, si thosh Zeus i të tyre që quhet Perun dhe paraqitej me një stufk në dorë me 3 dhëmbë. Thirrni me anjë tani nga Vjena ajo që ne e përdorim i themi Perun. ë uh, edita ishte një perëndi uh, pra drua, moqosh, makosh në disa variante, e cila paraqitet gjithmonë me një kokë të madhe të libër me shamë dhe me me me furkë duke tjerlesh. A uh, kishte ka pasur gjithmonë një ditë kult në emër të saj që e quajnë e premtja. Pastaj me ardhin e me marrjen e festës Krishtër ortodokse, ajo ajo ditë ka humbur, është ndruar në ditën e Shën Paraskevës, Parashqivis e Premtja etj etj. Kurse tek ne na dilte si shumë e hershme dhe më lashtë, na dilte kjo kulti mërkurës, pra i së mërkurës, frahi i natës mërkurë, i mërkurës edhe po mërësha me krahastime mi disë njërës dhe tjetërës. Por duke u marë, si që thashën, me linjet kultin dhe pushtetin e, e matriarkatit në botën i lashtë, vetë vetiju fillove të të, të të mobilizoj letzimët ose isha i ndjeshen dhe kërë ndanë mendjen për një gjë, si kur vinë vetë vetiju libra të afrohen, e, loj e, tip literaturët. Dhe pata njështë të shkruaj një gjë që e kam blënë përgjysëm që atëhere. Dëmë të në midisti rivaliteti, zanafila, dëmë të në ma, matriarkale dhe patriarkale, e cila në ato, si që me kam betur mua në shkrim, dërshkrimet atëhereshme, ka, ka pas një titull signifikativ, Apolloni apo Hekata, ky është rivaliteti këkata pastaj von ka qenë do të thonë studiojmos një shekull devon antik mori atributet e magjistares shtriganive e Jerevisler për një kult i errët tektonik i, i i tokës. Burguna jo nuk dilte në këtë në këtë lloj drite, ishte pak më në e, e specializuar si mbrojtëse, ndëshkuse dhe shpërblyese e grave ani poşte. Pojuste si pushteti ka qel i tilli i qart, i prer, ë dhe këtë s'ka nevojë, s'është një istie e madhe ta themi, domethënë matriarkata ka ekzistuar në një nivel të qytetrimeve right. të strëlahta, domethënë, kështu. Në roman është dhën qartazi, domethënë ndonse maskohet në rrëfim, mi ti gjithmonë është nën lëkur, nën qyling, ë që Vetë kjo perëndi, vetë kjo perëndi, ëh siç e thon grat, e ka një zanafill të hershëm, pra ku është ndodh, ku ka ndodhur dhuna midis dyre për pushtet, midis dyre dy gjinive, ëh nuk e tonin, bëh hart dhuna është shkaktuar në ëh vendot të mërkurën nga ëh bota patriarkale dhe kundërpërgjigje e kësaj dhunë që do të thonë e kundërta ditën e njënte, pra në respekt të entit dhe dita e mërkurë si kundërpërgjigje e kësaj dhunë etj. Pra, nëse flasim për një gjë konkrete, trama u desh të shpjegoj kaq gjatë, nëse ka pra në strukturën e vet një gjë kaq uh, konkrete konkrete, është është është thjesht kjo skemë e mitit në skemë e miteve. Pasë e gjithë shka tjetër, ka qenë një, një, një improvizimi lirë, pra imaginatë, trin letrarë, dëmë të dhëmë që e patë i gjithështi si, edhe kjo një basë, një të vërdetë, që unë nuk mund të mbajme nëse kam qenë një gjashtë vjeqë, gjëtë një vizite që kam pasë të fshatë i dajave, në fshatën e, e dajve të mi, ka patër një zakornë, që nuk besoj se egziston në tani që, që burrët e fisit me gratë të gjithë shkonin në fare fisni pasdarket dhe vazhdonin mua vetët, gratë veqë, burrët veqë, osë, oset për zishtas pa në një parim që më, fë, gostiteshim thënë, si pas atyre e mund shive frutat ndryshme etj etj pra po ka qenë një që rri në gjallë drengjore 11 12 e natës ose ndoshta dhe në një nga ato raste kur them në në shtëpinë e dajës ku shtëm aty u shmendëron gjysha ë nuk po hapi dera nuk e erri takoj që derën ta heqin nga çeliku dhe vendas gjysheimi që ndronte përshtjell nga fije Lëshi, ë, Lëmshi, thoi se thoi se ë, në, në pandemie. Sigurisht atar panj diçka ka ndodhur, edhe pastaj gjithë ai që smallinë donin të më dëbonin nga që të mos isha pjesëmarrës në këtë sqarim, por unë kam ngulë dhe më shtrua në dyshekun e gjushit aty dhe mbaj fort, fort mirë rëfimin që foli atër e një, një fyshe, i cili në thelbisht të kuy, që thotë frynte dëbora me në një pasë gjamër, dhe dëgjeni të trokitur. Ajo trokitur, më bërëm grejta hapa derën, të në thotë, dhe s'kisht e njëri, përseri, përseri të trokitja, mendoj se kam betë në do një datës jashtë, maqok i cili të më dhënë porë, thotë të hapa derën, dhe duha bita, thë ishte halla kumërije. Tha i priva, thë ty, thë që kështë të në zjerët, dhe thotë në mesnat. Edhe thë ngrita lartë, thotë në tavanë, mora, ara, lejtisë, që kanë tjenë ftonjë, mollë, dhe i vura dhe gjezfen, me kafe, duke bisedu në momente thotë që mu'u mu ravizua, mu'u, domethënë, me, me erdhje plot që si kam unsi që kjo është halla kumrie, të cilën unë kam kanë, si si kam thën varrim prej para, para 7 vitësh, thotë koka erdh di duke u zmadhuar, duke u zmadhuar dhe më thonë vetë thotë uh, aty është një kaçi një djep e fmijë në djep. Edhe si që thoshtë ajo, thotë të hatri kësaj, sa bije, të zmi, atë një djebë, thotë që u të takshama shpirdin të një. Qëfarnatë është sose? Gjyshja po mene me të uh, tjerje neshe ishë. Pra e zmadhote e zmadhote, dhe pastaj minje erë, thotë ajo, hyri, thotë të katrojnë e sobës, jo, e, e, e, e shporetës, një ku poshtë, idhë në një kjarë. Dhe, dhen, ë uh, sigurisht kjo uh, mund, këtë vegim, psikik, uh, po meteorit, uh, mund të ketë qenë vekim projektion psikik. Ë pavëmtar shpyetojmë ne me teoritë ë teleportimit, nuk nuk shkojmë shumë larg, por fakti pa kundërshtueshëm ishte dy grumbull identik, domethënë me fruta ë uh, në dy pozicione të ndryshme, pra pas tobst dhe aty dhe dy filxhan të pyr të pirë gjernë mes jo ishte ajo domoshta gjithmonë nuk i jepin uh, shpjegim uh, me me versionet uh, me shpjegime racionale. Para së. Uh, ë Kam u ishte ftuar në 2003 shin, për një qëndrim katërmujor në Heinrich Böllhaus në ë qytetin e Kölnit, në shtëpi të këtij shkrimtari, novelisti Uh, pasi kisha maruar ato për të cilat kisha shkuar, fillohën krim të aritëm dryshme, të, të lirishme të regime, të regime të shkurtëra, si të vinte ajo. Uh, kisha, kisha maruar një dëtyr që i kisha vënd vetë, së ka kërën në roman i Fabula Rasta që i mbaroha dojë të amore për 4 mujë, po për mu mbaru që në ditë, ditët e para, shtu që për për për për për mu një improvizime. Dhe romani që kemi të mërku në në zezë, e njësa të shkruaj si një prost shkurë tërë, maksimum i një faqje gjysë. Njësa të shkruaj dhe shike që s'pon dalle, s'pon baronte, pas të e harrova fare dhe qëllimi për qfarë dhe është shkrujtur për, me atë tërem dhit orë në dit për pes dit reshtë. Nësën, uh, pa pas ndo një ide, ndë një mesaj, ndë një se ku do dalë, prakte në shkrujt përqef, absolutisht pëshviruar nga gjitha ato uh, strategjit se ku duhet të dalë unë tani, dhe në qëpar duhet të kumtoj, së eksistonin këto. Ishtë një shkrimi let, që të thoja, 13 orë në ditë punojë, pa ndërpërëherje dhe nuk ndjeja, dhe më thonë, nuk ndjeja lovje, po ndjeja raskapitit me një hershme pas taj. Përfundimi ishte që e, e bëra një printim dhe kishe një ide shumë të keqe për këtë, që është një një gjë një një tijë gjë koti yash bëjën timë me shojë ajo u, u, u, u frikësua. Nuk do ta nuk dua të lejoj gjëra të tilla, nuk dutorë dhe e lash. Përfundimisht, ë pas pas 2 vitësh E kam hapë për të lezu për her të parë, pasë që ka qenë e mbërru. Dhe që apëte, më duk kretë nga fikrisht nga mosvënjët dëdyrë, nga një mesajit qarë të tjetë, më duk tjesht letërsi, letërsi me shkërën të madhe. Përmurën si ka tjetë harmonia stilistike në vetë në vetë. vetë po pastaj e gjithëtanë tekstet vet vetveti ka brenda ka brenda autori ndoshta nuk është tamam njeriu i duhur për, për për të interpretuar librin e vet dhe un nuk do të doje ta bëj këtë sepse në momentin kur ti je në proces të dek je gjatë krijimit masa të mëdha si fushë ose të ngjeshura energjish të të drejtojnë më mënyrë uh, të të të, në mënyrë inkosiente, qoftë se një gjëti do ta kishë përcisisht të ndërqejshme, të racionalizuar, domethënë. Ëmë, qoftë romani asaj ajo çka kërkon ti të mbrish tek lizusi, ëh, uh, do të dhë, ishte parapraktisht e qartësuar, domethënë. Sigurisht kjo është më lehtë, por nuk është nuk është lehta ajo që duhet. Pra Nuk është ajo lloji i vlerësie që që ha shumë e, në planin e, semantik, pra nuk është dubluar në fusha të ngjeshura semantike. Këtë këtë dohet të them. Është vështirë pa të shpërfituar zemën e golit. Është i fillim, është i fundi i janë konvencave jo tradicionale. Dhe është një risk ai rrezik shumë ima. Që ti thuash një një, një leksuesi me, me traditë të madhe personale te mësimi apo të kualifikuar, që në rreshtat e parë ti i thuash që ky që po trefën ti është një shpirt. Pra nuk është nuk, nuk e ka trupin e vet, pra është një pra, por këtë konvencë ju e dini kush është marrë me letërsia ka studiuar. Është një marrveshje që ka funksionuar gjithmonë në shekuj po ne po flasim për për për librat tragjedianë të, të grekë për subjektet e tjera pra besueshmëri ose jo besueshmëri un po ju marr një franc kafka që në rreshtat e parë tek metamorfoza gregor zamsa ë thot pasionator me ëndrrat e trazuar e tij ai më thjesht nuk mundi të ngrihej se pa vetë një, një një insekt i stërmadh një kafshë e stërmadhe me barku në vizuar, dhe në me segmentuar, pra eti dhe t'il dhe t'il dhe. Pra, me një filim të t'il, është shumë rëzikshme ta njësështë një vebër literare, dhe pas të të presë është që auditorit dhe të të ndjek me interes. Por, ajo është thënë, më, më mërmendja ka shumë rëndësi i këtu, uh, intonacion, mënyre e thad dhe apatike, se si është hedhu këtë faktë, dhe me njëherë në pasajin tjetër po thë, në fragmentin tjetër në paragrafin tjetër dërit pa dalë në gjysëm të faqës mërveshja është bërë ka funksionuar dhe lezzusi filon të ndjekë pra të përshtatet të përshtatet me pikë vështrimin dhe për pjekjit e stërmundimshmet kësaj kandrës për të ngritur dhe më thënë për parq, jo si në, në të këthyr parqë, jo mrapë që shkarë në zhgualë të sajë dhe për pjekit për të hapur derën. Ajë është një kandër, për është përseri me uh, vetëdion e ti të ngulitur të orës që po kalonë, pra ka iden e kohës që po ikërë, të sirenave që binë jashë, të thyrjive nga jashë derës, nga prindrit, e motra, eti e tiri, pra ka vetëdion e punës dhe e të asaj se si qëka katastrofe dhëtë ndodhë nëse kuj nuk aftësohet për të kryve primët e përdiqme, etyre, etyre. Këto konvencione e këtë në shumë, shumë vebra literare, të tjera. I kemi par të vebra të gogolit për shemë, etyre, etyre. Për të problemi është se uh, me të farë dhe kuj është pas të anamistikës e si të reqë tilit zusim në një marveshje të tjilë, apo uh, për të, të ndjekur edhe për ta bindur atë. Guri është është jepet pra me të pa me, guri është pasojë asaj çka ka ndodhur që çiq lexuesi nuk e di. Por prit ta mësoj gjaklexivit e romanit. Edhe guri bashkë me kushërinë në fund, pastaj i më, thon që uh, ngjën uh, sekt pra i uh, bestje, shtriganije të kulti të mërkunës, është në granë, nësi është në granë. Po, në qëfëse litëzu, si du më thonë, do vërtëtsia të reaj du të alërë librin, ti mërët me nëgjët tjetër, dhe të mos shokë një dyzin mirë është me filmët të këtilë, apo me librët të këtilë, poror. është qartësishtë estetika e romanit është, është, është, është, një, është lënda gotike. Ajo është para qëtë variantin i nj neogotik është një është një roman neogotik në kuptimin rimarja ripërshtatja e një tradite të madhe siç ka qenë uh, gotika si art i shekullit 19 12 13 në arkitekturë, muzikë, gjëra të tjera, pikturë etj. Dhe të romanit neogotik cilëzoi jo vetën epokën e 19-të. Hamlet Cliff e kjo të tërë kjo nuk i pasur tek një personazh shumë i njohur bashkëshortja e poetit Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley me Frankenstein. Pra kjo është një rimarie asaj tradite pra një pasqërvoje të të eterarët, modernismit dhe tje tje tjere. Edhe është dhe kjojoj variante, kjojoj variante. Po shpidoj më anët, uh, formale, uh, të e për amët formale të veprës. Fshati i Vrënaj direti prekshëm dhe uh, jafërë, qëfarë do në dhe qënda do? Fshati i Vrënaj është ka veqërin, uh, ka veqërin tipike, Se është e, Mali, Mëylart i, i Shpatëve të Ati Mali. Është fshati më i lartë i shpatëve të Ati i Mali. Në përbanorit e tyrë thonë që ato flasin me zonë të lartë, ngasë nuk kanë fshat në tyrë. Pa pas tyrë, pra është kështu pra. <laughs> Aty është terreni i mjunshëm për të eksperimentuar, pra me në, me ditë ekstra ekstremë, pra e thonë atë që kamë dhe me të në minë koshjenës me zëtë lartë të それ, me në të të zotë dhe kështu. Dhe është vendë për lartësini që zotëronë, ku bje dhe mësë shumë të i bora, dhe ku shtë me arsuitu shumë a e rëthimi bardhë të i borës, ku mbetët i zëlluar fshati, dhe që bë të ruallë pastaj i, i fermentimit dhe i, i shpërthimit të të uh, pasioneve uh, tasionive si ta themi ta e tjerë lloj ardhurimi, iniciimi magjie veprazonto kushte i vranë. Është është është një fshat ku nuk ka gra, ku nuk ka burra, zakonisht se burrat ë fshatë dhe zhduken sikur tin fantazme, sa për të përmbush një nevojë të jashtë me të funksionimit të tisteti se këti grash. Aste është dukëm të reduktohet si than, roli i tyra, ashtu si mashku dhe të bletët. Uh, në ledzimin e romanit, kërë dhe është në botën në mëgjirëve, joshjes dhe të seksualitetës, sërët i këjtë rinom të ju? Përdo është të ndoshtë të gjëtë trash, nëse duke fondër për uh, këtë botë uh, grashë, uh, sensibilitetin e uh, subtiliteti dhe të errtë eksaj, ta abstragoj, domethënë nga ta abstragoj nga nga nga bota erotike, domethënë. Do ishte, dështe pa fanshme, mendoj unë, si për alkimin e një friu, si vetëm pse mos mos e merrte në hesab domethënë këtë këtë aq përfaqësuese po për, thënë. ë të jinis, do të bëhet fjalë për një gjini shumë të fortë, domethënë, një gjini shumë të fortë që i demonstron fort të gjitha u eh eveta, eh duke ravizuar, domethënë, atë rrejefin e karakterit të tyre. Pra, nëse me karakterin e tyre, më së pari, fyry realism, më së pari duhet të, të shprehet në forcën tunduese. Ndërkohë që forca tunduese i para vihet, domethënë një të papërvojë ose që uh, sapo ka filluar të mund ta tërheq botën e femrës, ka pasca përvojat e para, domethënë ë pak ka shumë e i tërëi pas sa është i influencuar dhe i porfitur influ nga ky nga ky planet. Romanani është një është sesoj Romanani më i miri i vitit 2017 dhe u rekomandoa gjithatyre lexuesve që e duan letërsinë e mirë. Si diheni profesor? Sigurisht e dia këtë <gjë> <gjë> <gjë> bëtuesa, bufi, ka shen, ka shen që shpall. ë <gjë> Këto janë botuesat, bibliotekistë, këto janë kanë janë nga shtypëtorëse që s'kam qenë në Shqipëri më afërt. Nuk nuk bëhet çift është vazhdon këtë lajm. <gjë> Nësë se bëjmë e të? Shë e ndje më mirë për të lojë loj romani. Më e vitë 2017? Nëndoshë në për më bënd të ndje një farë keqarë, që unë nuk ushtoha me shumë rëndësi të tipit e letërsisë, që si të ashtë shkërë, shkruhet e ndje më pranë, ndo shtë nështë romani që ka uh, pra anuntime më intime, si cilësi uh -huh. të shkrimit. Me gjithse, mjaftë lara të këti romani, si në gjishmëri janë të shpërndara, qoftë në gjithra që ndesë i kanë botuar, novellat, regjime, qoftë edhe në romane që janë botuar, uh, dalin shp shpesher detalje. Por të gjitha këto, të sigur të, të uh, kanë qenë, gjatë primare që ndoshta janë ngulitur veçanëgjëndjë në vaj në në në në, në psikitëmtime e uh, uh, të fëmijës në ë uh, ashtu siç e kam njohur unë uh, fshati në praktikë është për ndryshimin të madh tashmë nuk uh, një ekzistojt real uh, dikur mund të mund ta shihje vjen ndryshimi për pak vite si më san 89, 90 keni bërë sa tri. Po 89, 90 etj. Po të shkoi në këto malësitë e largta, domethënë një luks, një luks i licsëm dhe i mirë, do ishte domethënë të të çerasnin domethënë në një gotë ë lëngthamësh. Apo dardha të po konservuar, apo e, po ë në lëngje të tjera, domethënë 2 vite më vonë Në të rjesat e fshati dhe të jakshifje me njëherë ndryshimin me portokalata, mm. gjërat e illa me shumët nështë pra, hm, ha, hapi i, i, i ndryshimit dhe i batitës globalit dhe më të më të nëtë kandodhur edhe ajo nuk kusenë, si që nuk, kurse u më të i sasë gjërë Ma qërët bëshënë, profesorët? Të... Formë relikëte? Uh, jo, unë të mjëtuar Në, cavitesh, mm -hmm. dhe të dhier, në të që përra ndër të vitesh, dhe gratë djetëra në tregonën vë gjime në vëzjimisë. Si kuna, të atër, po, dhjunë njërzit përret, dhe ponit banqineve, të qësën në poshpre vati, dhe po qëshekut, dhe të kërpraguj i tërës, edhe në djë për, për të ndër shumë tëksuar. Shumë tëksuar. Në para të vitesh kam gjurë, në një një kisha ime që ndërëgëmme për të vallet, të që shtika dhe vjet I to nëgjërave që përlim, uh, uh, jan, ka të bilim në shvejshore? Jamë shumë... Një novelle imë që që që që që që është personajë. Atyë është një ljopë. Kë njerë ju. Tho? Dhe që që, që që Zyberica. Unë... Ljopë. Ljopë, Ljopë, është të... <laughs> është, është love qudhishme. Dhe që unë kam shumë... E duat fortë atë të, të vëllojtë. Ajo është krejtë njashme me tabiatët që ka e zonja. Personaxi aty që është, se të është një bari i vogë, e kësaj të ufe, e thërretu nga që i dukën të njashme të i paret e saj, me të lopës e të të të të të të të të të emër. Sa të skandalizonte, dhe në përësim se të këshu. Por, e, qëfar ka mardhënja, të të të miki që ka, e zonja që është një shtrigjë e famshme, që ja kanë frikën, ato të copë ka tunë të retherotën, se të bëndë topë, e të është. Uh, Mardhënjët jenë me të vërtet, që i përcidhët lopa shërbet si totem. Kështë është e qërdiqme të, qërdiq të vërtet, në kënë i parë ju, totemi i Artemisës, ishtë i një kaprol, ose edhe i eigër, e, e kështu me rrathë në vdes në fund të novelës, nga që fryhet me këtë lakrë foragjere në brym, si ajo ljoje që ishte kështu grykse dhe fryhet dhe paralel me të vdes dhe rezoni te zonja te zonje ksa lopa që është zgjbirica e se vërtet, sepse lopa e thut zgjbiris është më thojse. Kjo um, ka patë nga personazhet pra në në mesnatë aty dy vëllezër kanë thirrën rrush natën e hënë në një vit ndërsa ai sitush e uh, pjesa liva vë di listë çhepat prapa shpis, në kopsht ë uh, është terreni ideal ku këoqë ka dallë, hedh rrobat, refëronu atëvon atë ritual uh, magji që quhet mjeli e hënës Po, mië, mië dhe janë. Edhe ngjasin me këto vrimë, sigurisht që ta ekzistojnë, kanë qenë të tingo upfront shout out me këto besytë, me këto rituale etj. Por them që janë zdukur, janë zdukur si te ktilla, por vetë këto kanë vëtur në kujtesë atyrat që kam këto kohë kanë jetuar. – Po, kërësishtë. – Kërëgojnë të tyla, të të të të të në nëse të përësorët e kërësitë nëpësitë? – Por, imaginoni dhe vendin tonë që komunizmë i s'na gjë pa e goditu, e pa e se si të të veshë shtulimumërës, shkateruash. Pra, pra ka qenë një, një, një ganet supersticielës pra një sferënë, shumë e nëadhe. Dhe në, në vrullin revolucionartë të spastrimit, të është kanë vepra panike besthytnive të kota, besimeve fetare, po e po. Domethënë, të gjitha këto vështirëlla si, si më thon të, dhe që e kanë shoqëruar dhe që e kanë shoqëruar në shërqë besoi banorët e tre ndryshmë të Shqipërisë, erdhën erdhën duke u zhveshur, duke u zhveshur dhe besoj se nuk çe fort mirë kjo, ja u zhveshën. Desej si në të fundit gjëre që mund t'i kapim nga këto janë libret antropologjikë të botuar haktëm këtu e 20-30 vjetë më parë. Nuk kam vetur gjithë. Po t'u larguar pak nga Romani, Profesor, a ka teknika të të të të në në teknikat të tshkruarit që mund t'indimuajnë ata shë doan të vimë në bozës në Kuriva? Teknikat të tshkruarit janë të pa fundë. Problemi është të, të ka aftësia që ka, ose se përshë natyra, temperamenti që ka një shkrintar, për të, të luajtu. Pra, për të tri luaj, për të luajtu e tjerisim. Një rëfim mund të shkruvet në disa mënyrët saktuarë, në disa mënyrët, dhe këto mënyrët jenë pa fundë. Dhe më tëmë, duke e bërë gjithë shka që po e të rekon nga fjallit dëftare, po temi narrativi neutral si telefonat që të bëhet të zënë, duke e bindur veten, duke bërë monolog ose duke është është prëndar, si si pjesë diskursi me, me me një grup, me një grup njerëzish, në të gjitha këto raste domethënë duhet të shfort mirë se në, në në cilët një histori i rrafim ë dëllë më fituar si Pra krasim artistik sepse ë uh, nuk do të shpesh që lexojmë po themi ne kuptojmë që është ngjarje interesante po është traitu better sepse më pas ti pa elegant, pa ashtu dhe ka humb më shumë se si sa se si sa del historia. ë uh, këtë kanë këtë ka letërsia që krijohet ë uh, që krijohet dhe kët ndryshe ndodh për shembull ë uh, me letër është është problemi i rrezikshëm. Sepse për shembull Anjane këto ti nuk mund ta shkruash. Nuk do tregosh pa e shkruar në mënyrë të suksesshme 10 herë dhe ti bësh njerëzit të qeshin. Por nëse këto ë përpijesh ta bësh ta përsërisësh në në në letërsi, kjo shikoni nuk funksionon fare, rrezikon që të udal boja, domethënë. Nuk, nuk shkon. Sigurisht, kjo varet nga temperamenti se si përshtatet ë forma e refyrit, ë uh, intonacioni mirëbesues apo më, janë çifmeta territoriale pafund. Asgjë nuk ka domethënë të, të krijuar. Çdo gjë është e gatshme që që që, që nga grekët e lashtë, do të thotë. Problemi është si si si si futet në uh, shqip. ë Në të vjetër shqipe është e mërzitshme me punën e stileve dhe më dhëmë, përfat mirë, ka shkrimtar shumë të mirë, që kanë arritë pikrishë në zajtë asë, por të marrën shpeshëm histori, histori, dhe të shorësitra e tonë një shkrimtar mediokër, dhe që kanë ka bërë me të të zëmë një kutel, koliq, apo po të një shumë, a kjo është diferensa. Dhe dhëtë punuar shumë, mendoj se dhëtë punuar shumë, dhëtë provuar ajo që hefë, në më dhëmë, duhet provuar gjithmonë me një formë alternative tjetër. Gjithçka mund të jetë ë uh, ka të përsfekte, por uti i fut provën, domethënë, dhe, dhe me me truta akull. ë uh, por jo të braktisur nga loja, me me me me truta akull, por uh, domethënë me një fitil të ndezur gazmor po ish, i shen i skali dhe lodroni me të mund ta ktheni nga një rrefim të drejtë për drejtë, shumë i thjeshtë, duke thënë sikur i po themi në formë se si u shfaqet në një ëndër, mund ta përthyejë, për shembull. Për asunë këtë po as <clears> ai <throat> shkrimtar që ka kaluar ca rroje e di vetë eksakt se çfarë përshtatet dhe Në qëra formët duhet të rajtuar pra një histori. Ka në gjendja mësënale për shkëllën e? Përshdenimtare. Përshdenimtare. Shumë, shumë shum vepra jam kam kërkuar sakrifitës për të vërte, kemi e t'eshen sakrifitës për ndryshme për të kemi në këptimi sociologjikë kësaj thjale. Por sigurisht që janë shkruar me, me, me për nuk e pasur një përçendrim. Unë përvejta e kam shumë pëtë të mosdoshme. Unë kam, kam punder, personalisht, me, të të kam të të në të periut të stërgjatë në tjetësimi. Kam punder dy aleatot me të fuqishëm që bëhen të të të të tërësimi. Kohëm dhe qëtësim. Kost kam, dhe ashtësia. Më ha vitëm përre shikoj që valzoni të të tësimi, Gjënë të reja, të një prë të bështojnë Si më sotë të gjithë në kërë, të njëri Po so, me sotë duke t'ishtë të zonë në zëbrim Edhe në autobus këmi të njërë Ska dhe ko penaltinecë që e thudin i frasë Shumë të bukëm <laughs> Problemi është që t'i tapë Gjënë Gjënë t'i me ka që një tapër shtasë vetën Si e njërë ju që le t'i zonë në mnjëtë t'gjurrë Shme dharë një procenter Këm kam shklojto, tronkimat të shkotra për gjithë në ta që duen, duen të më dhebzojnë e rënejëtësja. Ky është teknika që ka nësjetur që gjithë të kërpshjen të, të jetërësia. Qështë një një mm. e në më në e myrështë dhe kjo. A, një këshill që duen jetë një të rive që duen jetërësjnë? Qësa e shë vetëm pas ju duhet vetje peti papër shtachin për të në të shila. Dhe dhe më po në thelb do thojë që të lexoj çfarë të ledzoj, them me këtë. Nuk i nuk ka të bëj ajo ë mënyrë se si të shkruhen, çfarë bën me shkrim. Në një mënyrë një tjetër do ta gjejnë do shpërthej vetë po çfarë të shkruhet në çoftë të lezave. ë ruf famaz dihet më onuni më makin lezimi, do të vazhdoj të lexoj ë dhe Nëse domosdosh që u pimë dorat apo nuk me kusht. Po ka pasë seleksione. A po më kërkon për stop card-së të cilës ka pasur si dje dërros doshmë e kryzosh. Të të zëvë robi form. Ëm sigurisht. Do kushtyr. Së nuk e pret do të gjithë pyrin me spa me një spa. Jo, problemi është të të të të zëhë, shtyoj prioritetet e leximit, në kryzosh ushnimisht djete shumë pak shumë pak ndot. Duzinë e shkrimtarëve të gjinë shqiptarë i kam ajë herë kanë menduar se këto tillë janë, do të ishin kanë të ndryshuar menjëherë kur sepse kanë menduar që janë bërë shkrimtarë fres, si, si dhe e kanë braftis lexim. Edhe më stres, freskë, më sikurullimi i gabuar. Donukë nuk ushteuve sot, nuk çarkullon djef. Donukë – Porësër, so, po të më dhe të më dhe të të shqipënë? – E dhe të të huaj, simbërishtë. Mm -hmm. – Po, vetëm dhe të dhe të shqipër është e pa fundë, po ime me ka që shumë gjire, e sa rësër. Mm – -hmm. Sa ka ka në të në. – Industria e, e botimeve tona, mbi, mbi 90% është për këthim. – mm -hmm. Por, e kam fjarën, lecëzimi se a, a i që shkruan, shkruan vetëm nësaj të, të, të ati nivelli që ka mërritur me me, me lecëzimet, me i tradit personali, lecëzime ka shumë të thjesht nëse do të shkruar ndër njerë, pas të shkrimi sigurisht që sigurisht që ka dhe ne i kemi fojnë, ja këtë pak nëmë dy dy për e jush këni që jemi në seminare të teknikës prozes artistike i kemi bërë uh, unë betëm të ka jo, të më thëmë në fillim është vështirë, sigurisht, dhe rësat i ta mës që ajo bish, e egr, që qukët shkrim, du të zbutur dhe sinësili të të gjehe më bërësitën e zbutësit, që bëjtë qëpar të dojë, pas taj me, me shkrim. Por e vura në ratë parë i lidzimin, sepse gjithmon aje e ridimensionon në në horizontin dhe idë, dhe e mba gjithmon dinamiken në presion idën i biletërësimin, të cila vazhdimisht nuk është statike duhet të ndryshojt, në është ndryshusht, është ndryshusht. Në këtë dhe nësë të ka ndërin për profesorën? Në mësak të që vë në tonë, që nga e më shaktit, a me ndoni se paka shumë të elementit gjërëpikë, duke nësë në e nga i të nga i nga i nga i nga i nga ta, arritë të gjërën të prazat të gjërën, a me ndoni se në të si këto elementit gjërëpikë arritë të gjërën një letërsitësi tasish ndrysh nga letërsitësi që kemi hapur deri më sot përveç shkrimtarit Ismail Kadare që elementi biografik e shojmë më këto në perspektiv. Çikoh, nga elementi autografik nuk abstrahon dot. E para sepse i jei i ngulitur në rendin antropocentrik, antropomorfik. Pra, jeton me njerëz ë ke kaluar si çdo kush stade të ndryshme, emocionje, të njëjta, si nga ushqimi, frika, presionje, kundi unë ankë, i rrë, i rrë. Problemi, problemi i, i, i letërsisë është që gjithë, jo um, letërsia nuk është, si më të thënë, kyqëj, për të peshkuar një personalitet, të më të thënë në gjyra biografike. Do të thëhe që biografia ka ka një nivezë të ka dhënë pafundësisht tipa e karaktere, situata etj etj. ë et. uh, Mirë ta shpjegosh një shkrimtar përmes biografisë uh, është gjë e gabuar. Është e gabuar sepse unë kam shumë sepse letërsia nuk, nuk është një një mjet i duhur ku, ku një autor vetë denonçon vetën dhe më vonë. ë sigurisht në një farmase figurative është prap vetvetes. Dhe ë euh, lektorë stoin na në Anna Karenina, e pa të kaluar një sporë të tillë në çdo sallon letrar ku u shkon të si kishte lexim, gazetar apo njerëz të ndryshëm i thoshin, po kush është, kush është Anna Karenina, sepse gjithmonë kishin këtyre vetë që të gjenë që mes që është përshkruar nuk të për roman do të gjenë që është ka qenë gruje e ti e cile e trafëtoj e ti po, nuk i, nuk dit një logaritës, nuk është e hedhë në do një harë na Karenina në, në rodat e trenit që të thoshin më njëherë uaj, wow, paska, paska, për filanin e kështu me rafë, sistematikisht i thonë ku shë është, ku shë është dhe pi sëmbajti neve e za do një të adini ku shë është e e anë na Karenina jam unë po sheu romani i mi fundi që mendoj se është romani shumë të fuqishëm. Meqenëse është gurrit e varrit të Rrëfej. Aty janë dy femra që Rrëfej. Zërfëin fund të krye femrat, domethënë. Sigurisht. Dhe, aty natvas kanë qenë. Domethënë, s'i kanë bërë unë ata të flasin i kam shtrunguar shkrimtarin si diktator, ti e jap urdhër si të ndjesh, në qoftë se ti nuk e bën si i thua, të tkëndrembrash, një lloj si regjizori. Derisa ta bësh ashtu si si të dëvojti ti autor. Por biografizmat e ushqejnë letërsimin si reale, për shembull, ralët e fshatit. ë uh, ë um, kufizimin, ë uh, privimin, për shembull, peizazhet, po. Peizazhet qarkullojnë pa fund ose elementë për shemb në në romanet e mi sh në shkrimën e kohës për shemb disa si ky si të tjerë ka shumë borë. Si duket stilia im, domethënë është borë. Për shembull, ka dhe studime të uh, ë uh, specializuara, për shemb kampa një stud studim për veprën e uh, Kandares, të nitë kuaj vetëm për rreshje. Aja ishte si, si station meteorologikë që masë të si sa, sa reshje bjo në romanet e Kadares. Dhe, dhe si që dini gjërshti ju, në romanet e ati bje shumë shi. – Dhe në pojësi. – Po, <coughs> bje shumë shi. Të në bje shumë borë. – Mërënë, mërënë, mërënë. Uh, dhe këtë qënë se Mërkuna Zez është një libru që në therb ka mitin. Gjendoni se ka lecuës të cilë mund të kënë këtë kuptuarë të shfarë? Kënë i dashë qëtë për cilën? Po. Pati, shpyrir, pati, ja. Në shpyrirë të lipsarë e ka të kjo. Në ndojë se miti është shumë i fshekur aty, dhe do një kultur të... pa të, të, të, të, të cilën nuk kontakton me këto planet të dyte, të të tretat, të romanit është një lloj kodimi në, në letërsiti i quhet këqu, quhet double code. ë apo ka apo kjo është një kod i dyfishtë i shumëfishtë. Nuk mendoj se është një një një një vepër tipike postmoderniste e tipit echo ku emrin e terëndafilit apo ishim në një ditë më parë, i cili ka roman të tip të marrësh. E lecëhon një gjimnazist dhe kapën atë që kapën dhe ngellet i knaqër. E lecëhon një student dhe kapën një nivell tjetër, të më thonë të miteve, po themi e tijetjerë, dhe ndërton pra një lecëzim të ti. E lecëhon një mi librash, të më thonë njëri që ka një kulturë shumë të thellë, lecëzimin dhe studiusa të temi shumë dhe ka punë atëse ajë elemente tjera që nuk i kam kapur ti më just. E kuhersh. Po kjo është dën ë dhe pësosë se ndoshta gjëra më e mirë e suksesit të ti i romanit është që nuk është fal frontalisht. Për për mitin, ajo po ngjet. ë aty ka dhe skenë e gjithë romanit Tiranë. Tiranë prakë edhe pran informacion tish me janë të gëtëm të zezë. Do më dhënë së tëpse, delet në ata ahur janë të gjitha të zezë, kur raportit dhjetë që është dhjeta 15 me një, me të bardhët. Të qita shkojnë një funksion. Pra, përderisa në roman tirit, jasht të abij e borë, vizot të rëndu njëngjyra, e bardha, jasht e zezë a brenda, dhe në fund të ishtohot e kuqja me masakrimin e dy kushenive. Do të thotë. Do të thotë që sobra ë uh, vmito po, dikush tjerë me një furkë, dikush me një furkë tjetër. Pra, furka e këtyre grave tjerë rreshin e zi, apo jo. Ja, një furkë tjetër edhe me, qëllore, të më thonë, tjetër, e madhe qjellore, domethënë, tjerë gjë tjetër, dëborat e tjera. Në të gjitha këto furka në dorën tim, unë tër tekstin tim. Po teksti është A e çeka, ë etimologji në vet, latine, textilus, pra, endje, thurje, thurje. Edhe kjo është një gjë tjetër që shkon paralel deri deri në fund. ë Kapëllot zonë që lexojmë dhe është është normal. Uh, ë Un uh, veçmos që ë fëmitëmi, shqiptarën të vegjël një herë, por të mos i lexojmë veprat e mia, ja, një herë. Vajzaj madhe është duke lecuar paracanet është kapejnë, që përse dohë është zgjidhja më mirë është me mërkunën. Ka lecuar gëti më shu se gjysmën i libritë. Dhe për më pëndë të capytje dhe në kuptojë që nuk i ka për to për cilin e po flasënë. Dhe s'ka sësi, shtë për sësi, shtë rogër. Në kam në bëjë fëllimit dhe trake të të të të të të të të të të të të të të të t dhe kërëre letrare që të arishë të... të dhe, e cilë e njën de... me kohë të dhëllumitë? Ka pletit e të tjerë kërë profesorin? Ndurë kësha dëshirë që të bëndim si beshqë bisedim, të tishëm një interaktiv të gjithë nëse sta këtë butam që vëzhtim, ne javët në vështin ne do i japim hapësirë të veçantë të gjithë poetëve të prezantorëve urin që duan të promovojnë do ketë leximet të, të këndshme të të krijtarisë këtyra dhe një një punëshje që do bëjmë së bashku me ata uh, për poezitë dhe prozat që shi do na ting uh, Nga dërësën të kërësfoq, po për tjetërë, në fërë. Një fatë që ndoshtë ta nuk jetë shumë, ose të si personale, mm. po dërësën që farë dërëtetën në lidhjerë me egzistencën, një va të zervuar, nuk timi ju a ishtë letrarë, nuk të shenë se kemi vilumpuar dhe e një shkëntarë konflituarë, që ndoshtë ta aspej e tjera të jetës më, më kishën të zervuar të jetës. Në këtë disë staj trasht do dilë të një liber me të temë që staj shku më për i bjeshkur farë. Mua, personalisht, nukëm pas... nukëm pas mitë të më të timin. Nukëm nëse do bëhesha dikur. Nukëm pas, nukëm pas timeti, nukëm pas shpallur. Në mështë atë 23 vjeqë. A i do në të më mështon të, të zdrugoja mirë. Ishte marangosë. Ishtë që ishtë të planët e drasave edhe unë se kisha mendin dhe t'u jasë njerë. Në t'ikurë t'ikurë i, i në zerë, qimlos, që a këndërmend me që vëllosë që me bëmë, me katranosë në këtë jetë, që a do bëshë? Edhe unë me i këshu kregaritë madhe, që a shdo bëmë shkrimtarë. Kështë njeri që nuk së qeshtë të shumë shpeshe, e eh, po u shkri gazit. <laughs> shkrimtarë të të bësh. Shpeti ku e kam vendin shkrimtarët? U i dhe shemë. Në Burg ati ku kam qenë unë. E vërdet kështë parë sh shkrimtarë në Burg. <laughs> eti, eti. Po, uh, thelpsishëm për, për përgjigjëm pak më ndetë për detë, më ndershëm. Mua, në ato planë eksistencial që pyrë e ti, ku në kanë t'ik muar, në kuptimin e një një ndaj kurë terapeutike, shkrimi shëron, printaria e mirë shëron, domethënë, ëh, ne, besoum ton çinim kalosin me farsumin, domethënë, në topik kam gjithë kimi smur gjithë, domethënë kemi nevojë të themi sa më mirë apo jo. Por ëh Gëzimi ajo, galdimi që të jep thëm, një krim mirë qëlluar ose vetë procesi në, është t'i pakrahësushën me qëra të të bëndë të ndjesh mirë sa nuk e më dronë një mbërderi për një krim, për ma atë romanë. A sështë i tëftohën të sapërnë me të me fersiburis që e më dronë edhe i gati t'i bëshë, përna të gjatë posë krimit, këtu praku, nuk kanë për manipulimet dhe më tonë eh po shtkrim mund të thësoj ndoshta do të bëj trajtor pak më ndryshe këtu që do ta jap temën por është sakt nga nga kjo rresht e parë për shpjegim mbetet kjo që ka një plan mrzite e, e <të> po themi besdia po po themi e, një, një veç procesi i krijimit dhe gënashërrus siri e lindur jep atë idenë e rilindjes mbarimbitin të të hedh në një shkallë, një etap të re. Në një herë mendja është zënë, por funksionon është një është e polifikimi i mirë i mendjes që të mbavantë lindur në idetë krijimit. Ndryshë e kushë një të shabërënë në krimine. Qëva është më letë për ju në raportin për një përktin? Qëva është më letë të të të të shpërshmi dhejë për një për një përgjimë, përgjimë, përgjimë, përgjimë, përgjimë, përgjimë? Qërë përktimin është vampirë. Qërë përktimin është vampirë, qërë është që ti Ti përpikësh, dhe në tonë, të bësh, të bashkë pjestosh një gjë që t'ka kryuar t'y mahnin dhe dhua. Këtë mahnin, e cilë e sëherë t'jede të zonë një gjë t'huaj, dhe kështu, sa gjuna, nuk bësh, e t'i kush, bësh. Bësh, dhe shu. Këtë mahnin, dhua, unë dhua t'a plët pestoj me orgesën, me, me mentorin, përshemë, pëse du t'ri i vetëm për mu më, më kjo se ti mund ta thuash një gjut huaj vazhdimisht e përsëritë, e përsëritë, e përsëritë dhe thuaj çfar çfarë mrekullie. Mirpo kjo mrekullish dënuar të jetë vetëm për veten tënde. Karakter jo egoist për këtë, dëgjoje kur. Dhe ajo është mrekullia e bashkëfisnimit, që këtë tamanik mundosht as e vesh që ket edhe për të tjerë. Sigurisht që për të lavdruar, se s'ka ne gjë këtë, do të thonë nuk, nuk, nuk e bë por uh, në këtë rast na uh, shpërndan efekti i saj është proni atmosfera uh, uh, si e mirë, e rrefeqark dhe ë më ndonjë stë do të ishim që në papërgtimë fare. E do të xhini of, quhet diun Nainin, Nolin, ku diun ca shkrimtohet. Por është vampir sepse ti nuk po krijon gjë të ndënte, kuptohet drejt do të rrit, do të rish besnik siç e jeni duke bërë 1 metër mrekulli me 1 metër të gjusë tani. Qi shpesh herë nuk janë aq virtuoze si sta originali. Por është është kështu. Dhe un gjithmonë kam pasur një herë më, më shumë merak se si sa vetë këto periudat e mia për kënimin duke dhën Të përmër dy fyshin në kohës një kriimi përruaj, kjo është kje qërë përruaj? Pra ti do eqës është në gjurëmët e atyre paraardzëve që, që të kanë bërë. E uh, uh, vetë me gjë besti se është se ti nuk ti jepët gjëtë të të kriosh dhejtë. Dhe, dhe, dhe, dhe të të kriosh dhejtë, dhe të të kriosh dhejtë. Dhe dhe të kriosh dhe përruaj përruaj përruaj përruaj përruaj përruaj përruaj përruaj përruaj pë projekt kohësi ti përkthejnë një roman, një novel, tregim, poezi etj. Këti echet gjithkohës në këtë dinamikën e shkrimit, pra kë pun me gjuhën. Dhe ke është njëta gjë, ke shkumë gjuhën gjithmonë në thata gjua është element krijimi, pra gjua artistike, pse është element krijimi sepse si ndryshim nga fjalët jeta e tyre në fjalor apo ku vendimet që bëjmë ne, çfarë do të thotë, ëë juha në literati ka funksionin estetik. Ky funksion estetik e bën të dallhshëm menjëherë nga çdo vaja braka dabrash që që që bëjmë, që që flasim ne. Pra është element ndërtimi. A të përktime, profesor, nuk realizër në gjithë së do mosë të pojzive. Unë kam patur një dhurër, mm -hmm. libra, pojzishtë, përktive e dhe nuk, për, nuk kanë gjyresë emocionali, nuk të transmetonë. Nuk të të falë. Nuk e di përse ndoshtë pra? Për pra ndaj, kur merin libra, në përktime, së do mosë përktime zhë pojzi, instinkti i parë që bënë i lëgjëzës i stërditur, hasë të edhe shohë kushe ka përkyrë. Për për. Pra është, ka është danza për këtu. Që si si un un mendoj se jam shumë i pa shaqin për vërtetin e poezisë nga ajo gjuhë origjinale që që përqej. Se e kam parë uh, zakonisht i ri shoh që në format ndryshëm e ato, domethënë të kam një rregje tjetër kur të ri për kë nga e para. ë Këto dhe mund ta bësh me këtu. Po, originalin se ndryshon dhëtë, po, në kjo është. Në kjo përtejmë në rësishti? Rësishti. Dhe përtejmë nga rësishti? Po, janë plakur e i ka njën takati, o janë larguar nga kjo jetë. Ato që përtejmë nga rësishti, ja, sotë, un kam ndër mend që të të të ngrys ditë domethënë dë me me me togje romanësh por un përkëtet për çejë për për jo për botuar publikisht. Jo përkëtet për, për, për, për, për gjë të cila Renzi klub, gjë të cura poezi, veçiu raul ndonjë roman që më mushët mendjen që është disti. Për shembull, çka pas Mesdamia Hatini, romanin me antiutopia. Kanë këtë një lidhja me mitin edhe historin që të regohet të fyrë? A kanë e një lidhja, një me lidhja me të ndikinë? Me vizijet e sot me feministit? Për muha lidhjet feministit e filluar në, në shumë të motivuara. Kur kishtë e vërtet një, një një... Ishtë një dobës-doshmëri e madhe. Dëmë të ne... Jëthjesht pikë se pari për votimet e një tjerë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 një shalë, këshu dhe kërkosa dhe si kokosherë gjela, formën një shëqatë dhe dali në rrugë, në nemrën e feminizmi. Ku unë kujtojë, dhe me thonë, në Virgjinja Ulfin, apo ato feminizmi në vërtet, si dhe vizje uh, filozofike, uh, botë kuptimore, dhe me thonë përshqyrimi tërësorë të kësaj të që është ndërgjegja, dhe ku ishofë me këta organizatët e këtyri, që pas të përfundojnë parlament, dhe me thonë dhe skuotra, kjo është karikaturë. Ndërsa materiali i këtij ëh, uh, po t'vezoni një eh uh, Homo sapiens, më takoi më lezuar dimrin që shkoi një ëh uh, Noah Juval Harali. Ku nga Holodeus i është titulli që doli aty? Ai i jep zhvillimin e shoqërisë njerëzore që që nga formacionet më të lashta, domethënë në pyjet lindore të Afrikës etj etj dhe nëse shumti këy faze matriarkatis ka qenë për një rreth shumë të mbyllur domethënë komuniteteve komuniteteve të njerëzve stërgjushurve tan arkaik domethënë por pastaj dyqyra të tjera, për më tepër, të pushtimit hapësirave të mbledjes së frutave, të mundësive të tjera, të eksplorimit të globit etj. etj. dhe më zorë gjithmonë përpara pati si funksionë tri funksionësh, ë është siç ka ndërtuar që tek Odisea da Odysseus dhe Penelope ë mëra ka funksionin e brendshëm për ta krijuar cilëzin e familjes dhe për të në nëmbajtu është tabëj, kërse tjetëri, dhe më thënë, uh, burri hithët jashtë, uh, ndeshët së të dush me detin, me valjet, me botët, me pështjelat, e tjetër, për të këthyre. Dese se s'ka pas në, nuk kam e lidi, me, me tisë, uh, matriarkatit dhe dhe vizit feministe. Ndo është atyre, dhe më thënë, ndo, ndo ca për e tyre, të mutua kishtë, nuk kanda dhe më të një rikëthim të, të ty, të til, për së dë din që të bënë. Nuk beshë së ka li. Roqë më punës të zezë neves i lacues, që farë nga libra tuaj të fëndë, që farë në nga sugjera? Shiko, tani ju, së keni sefse të në merë një latën që asetë të në systemë që.. të gjithë libra të nuk shu libra të doktë, së më lejon në dërgjegja e petët nësë ai gjithë janë po e kuptimin poezitë të drejtëcionin poezitë dhe kusht paraprak është për para atë që unë tyj dueli romani par dueli rreth fundit burrit varri që avë fejt këto janë kufi tokashunit të, të tash sot për sot sepse në këtë moment do të tash një roman të ri me shpresën e mosë botuar. po nga këtë dia do të do të orientojë e uh, gatou edi tek gjurd varritja e rref uh, e ka diskutimin uh, ku jam jo vetem prozator dhe ka filluar ja projekt uspair dur ne funde ço romanist e shkruajse romanet si derivat e poezis e uh, po shafsë mund mos ja vaini fort kërënë, kërënë. Një pattern chest prestenit të poshtë a për phrshmeta më Masasim men i ato verwështë e strikesp Në faktorik të eraqe të memberat fbërbër nga 3 sm pueset sem trenit tuk su të konz, nëse mund të nujtë plon ka, për njësit pol best vessels ya që dronil është shkuar e tashmja që nuk arrim të thukë se bëhet prapë shkuar dhe e ardhur. Do të thotë, s'ti si ta them. Me atë kuptim që nuk, nuk është përtitshmëria jone tani, ishme, ja. Tum, është me ia. Është diçka e përjetshme. Bileun nuk mendoi, në çështje vjen të pe si, uh, shkuar për, për kohrat bizantine. Uh, unë mendoj se të po shkroi për cilëtitë. Si ta marrëshkja, kur si ti një në kuftimin të një suzheti bashkohorë, që më përshkruaj diçka që të dëgjohëm përshemull të gjitha gjendët kulturor, politik, atmosferik të sotëm, të nukon nështu ja. Në janë vë të ashme, si që e të ashme dhe më rënë stikër, dhe të kemi të kimët të tjera letrare në me të gjitha të tërinjë që i blëndë përmovërën nga Perzija dhe Gosa, këtë dhe të dëgjohëm kër Të një duhet më për një falenderin të vëqan për profesorin për bërë pjesë kësaj, pra nëjtë bërë pjesë kësaj bësede letrara. Falemderit, shumë për profesorin. Një urojë një vitë samë të mbara akademik, me pak lodhje dhe me veprat i rësakonshme. Falemderit... Falemderit, për ju shqe ish, i shqe të nëjësi, i shqe të shumë nëjësi, dhjeni që këj vend ka shunguruar nga lecimët dhe të të kohër 2011, 2010 kërë po që i drejtëm të ndëvanazdaimi mërë mirë, shpreset të rejnjadë dhe jetë ratit e madhe dhe që sot në pindëm që është të jetë. Këllemderit Altin Sulej, që besodhë dhe dhe në mua ju më presim në takimin tjetër gletranë. Këllemderit.